اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا نجوم انقدرت وَاِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ دي زنا الله جل جلال د قیامت حالات هغه بیانې نشپک حالات هغه بیانې چ کله ول نش په اول شو کائنات روانيږي نش په غو بیانې ارلم وني اوبيا حالات اغه د دویمش په لاله د وخت الله جل جلاله بیانې اودې ټول سر مقصود داده الله وی هغه ټيم په پتو لګي هر یو انسان ته به پته لږې ل داس د ماویل بس دې خلاصده د یو سړی چې زه دا وکم دا وکم او دا وکم او وکم ټپکه او ترمن تا ته به بیا پته لږي الله هر انسان ته چې کله دا حالات راشنو هر یو انسان ته به د خپل عمل پته لږې چې سکی دي اوڅکل په کارو سووشڅ سو ونه شو. او مقصود په دې سره تنبيه ور کول دي چې انسان تیارې شروع کې بهر حال نو الله پرمحي اذه شمسو په هغه وخت کې جنور کويرات د رغوند نشي اودې سرت ذرانا ختم کړی تکویر کور العالمه د پټکی دی ولتم کور ویلې کی او کور ولیکیږي رنگ غړلتا او غوندولتا ننور د چد د د دره نا بزای لکړشی تور بکړشی او راغون میشي د خپل ځنه اوس خدای ډیر الویه بلا لازم کو ډیر پوجي شه د مخکي ديار لسلک ازمکه پنور کی رازي یعنی سو جوګه یوناد دونه زرنه دیار لسلک از مکه سینزدانان وې دته موږ غټه چې په دین ورکې د ناراضي نو دیبا راون کړی چې خپل زینا رڼا به ختم بکړی شي آو مجاهد رحمت الله له کوې رت زهبت از محلت زهبت ختم بکړی شي نو کائنات دا دا کائنات لید ته دیتا رڼا ورکې د ازمکه د مخه ته تاویګي نور سیارات تاویګي او چې الله جل جلال هو عرص ختمه نو بس دې لید ته بیا ضرورت پاتې نه ده الله جل جلال هو بدل زوال را ولی د هر دنیا هر رڼا نورکسم رضوان تیر کی دلب پنا رازی هر رنان لبا پنار ازی دا اللہ دا ذات رنان نختمی گی نور نختمی گی نور با هر یو رنان او هر یو شکا دیر لوی دی پا آغا با پنار ازی وغا با ختمی گی و ایدن نجومن کدرت او پا اغا وقتی چی ان کدرت انتشرت و تساکتت گڑ وڈشی اور را پریوزی راو ورزگی و اذل کواکب انتثرت رنا ختم شی دچمقدمکه ختم شی اورا ورزگی نیس یو استور عبد الله ابن عباس سے اغه وی پات بنشی په دغورز باندې لاسقطت فل ارض او تغیر پری ووزی رانا به ختم شی خرپل تک تور بشی نو دے لبم پناہ دا بم پناہ کی گئی دا جمال لے دا اسمان حسن دے ہر یو زینت لبا پناہ راشی دا اسمان دا زینت چی غستوری دی خلق پے لاری معلومی کبلہ پے معلومی نو دے لبکانشتا ہے انسان سکے دا دمر لوی لوی سیزونا لوی عمر والا الله پرمیدیل وب پناراش وا اذ الجبال او په هغه وخت کې چې غرونه روان کړئ دل وی غرونه تاسو ګوره زمونږ د ترکوته د کم وخت نه د انګريز د وخت نه پته نه لګی دا, دا, دا غن امک سلکا لخواهی دلتا حکومت کرده چلولی دي چلولی دي او یا کالا اندازه کی پاکستان آزاد شو سکم دو سو وکاله او شو چاولی سو ظاهر برا سر ولی ختم نکو پس کم دو سو وکال نگی او دا قرونه بداسی اللہ تعالی او باسی تمر و کمر صحاب داسی براوانی لکا وریز لکا دینڈشیب وڑای تبوه و تحسبوها جامدتا جامدتا و هی تمر و مر الصحاب اللہ و ایتا په تبوه دا پزیبان دی رواندی حالان که با دا سی روانی لکسنگا چی وریز دوڑی بشی حباء منثور بشی اللہ جلل جلال ہو دا ختم کی چونکه دا خولال دی دزمکی دا مضبوطیات پارانا چی اللہ جلل جلال و بزمک بانده مضبوطی زلزلی را ولی زمکی اسمانون هر سدا با بدلی گی دا با ختمی گی یومتو بدل الارد غیر الارد و السماوات اللہ با دا اسمانونم بدلی دا زمکی با بدلی نو دا چه اللہ تلا پس باندې مضبوطه کړی دا چه اغا ددی میخونه دی, میخون دی الله جل جلال وبا دا ختم کی ددی اغا صبات با ختم شی دوڑی دوڑی بشی نو دا به مقدميږي روان شي دا کم لوي حالت ته وا اذا العشار او په هغه وخت کې الا اشارو چې دلص میاش ته بلار به وکي دا خوشکل شي تا تین چټه ته وي د خلک چټي ورکی پری دي شو په پروان کې دا عو اموال العرب ده د اربو بهترین مالو د اغ زمانه چې او ببللار به بشو ناهغې ته به تممه چې دا به لګېږي بچ به راړی مونږ بې نه پخلو نو نه باغې تادل لکه څنګه چې د زمانه کې واګې او می خبللار به نو د شپې مخری رې چې خلکوله خوب نه ورځ او تاږ دی. او چې کله دا وخت راشیدا غرونه د استوري انه دا وخت کې بیا مسوګدا دا نه ساتي چون کېدا ابتدایي احوال له قیامت تلومب نهش پہله سره تاسو تموي د شپق خبري برازي هغه وخت کې بهوخي د دنیا نظام بلر وني خو کې بهې خو څوک بد پروا نه کوي هر څله بختل غم والی یو روجي دا غرونه لوزی استوري را پریوزی او مپسیرینو لیکلی لیکلې دي چې انورس په ما بازو روایت نو معلومي جهنم ته به غرزول شي او بازو نو معلومي کې سمندر کې برابرېږي اور بوالي خبر زين درالا او بازو روایتو کې تطبیق کړه دی چ سمندر کې برابرېژن اور بوالي نو بس دا سمندر بم یا گیز شی یا دغز به اور والی ولله طلب جهنم سره ورملاو کوي نو دا لو روایتو مطلب یې اوسو ډېګه پره پلیز یو ور بشو دا به جهنم سره سګلې شي ملوکې شي جهنم اسم لاند دیو جنت باندي دی اين د سدره تل منتها عندها جنتل ماوا جنتل ماوا کوم ځای دی الله پرمحي سدره تل منتها سره مونږ بر نه راغلې جنتونه بر دي نذرا وخرورا بيس کو خو باندې سګې پا با خر بانده سکی پا تتو بانده چه دی بانده پروانه ساتی نو پا ایس چی پداخو اللہ یو مثال ذکر که قرآن صرف مثال ذکر که تا تا دا غدر کوي چې اصل مال چې غټ مالی پا غیسوک پروانه ساتی نو دا لاندې مالونا والو والو مالونا په دی بادو دا چه پروانی هر سړی سڑه بخپل غم و اخلی دا عمالو نو داگه نمخ که مخ که پکر پیدا کول په کار دی دا دی شیزو اهمیت په خپل زړه کې ختمول په کار دی مخ کې د دینه چې دا دی اهمیت استاد زړه نه وځي نننن د دې اهمیت د خپل زړه نه اوبس او اخرت له سورګه سورګه تیاروګه ډېر ویار ده د هر شي محبت په ختمه کې د خزې د بچو نو اس نه دې سره محبت اغه ختم ګو محبت ختم کا کسب مخدمه واګېړه زر ده او محبت ختمه کا کسب مخدمه والله ګېړه در کړې ده حتا ساو کا ترجیح ختمه کا چې دنیا دې ترجیح ور کړې ده په آخرت باندې نداش سکا ختم کا و اذا په هغه وخت کې الوحوشو وحوش چې لا وحش زناور حیوانات حشرات جمع کلي شي ندي کي مفسرين زياده مفسرين دوو دو دو مش پيلا زر لګول دي شي چې جمع کلي شي د سر پره دال دا جل جلال هدا عند لو د انسان د پره چې جمع کلي شي او خرور بيزا چې دنیا کي به خرو بيزا والي د دې لپاره چې اگين بدل والي یو خر د بل خر والي دي یا اوخ ده بل اوخ والده و دا طول با الله جلال جلال ہو جمع کی بدلی با واخلی و بیا بدی توویلشی کونی تو, تو راو تاسو خارشینو دا دین رستو بدا سشی خارشی خو ظاہر داخت کاری ماریب والا یا بعض نورو مفسرینو دا لگول دی ابتدائی حالت سرا دلون بنایش پیلی سره چې په داغه وخت کې دا حیوانات حیوانات هم چې ویریږي انسانانو خواته را منډي وي او مانوستیا حاصله د دوی تر په ترازي چې کله پیړ راشتا سوبلیدلی او څونټې چې کله مثلا یو زناور په سي کمزور ريز مری او په شي زنګل کې انسانان دغه زره گاډي درو دانګي را منډي کې نو چې کله په ټولو باندې ير راشي نو دوی هم د خپلې یر ای دواجی انسانانو اتا اگر جمع شي یر بیواخلی خدادون بنه مطلب اکثر و ذکر کړه د دینه مراد دک حشر ده د پاره د انساب چې الله جل جلاله عدل شامل دي سالم مخلوقات تنو جمع به کی نو انسان له سوچ په کار ده چکل احیواناتو کی اللہ انساب کئی نو انسان چت پری انسان اگر دا ظلم نا او دا زیادی نزان بچکول پکار دی دا اللہ دا انساب نا حصو بچ کے دی نشی ٹولو سر بے انساب اغا اللہ جل جلال ہو کی وَإِذَا الْبِحَارُ او پا اغا وَقِكِ چِ سَمَنْدِرُونَا سُجِّرَت نو د سجدت مختلفه معنی شوی دي بعضو د سجدت معنا کړی دا او کیدت حتا تصیرنار هور په بل کې شي تر دې پورې چې هور واخلې نو ول الله علم بعضو بیا لیکل دي چې که د شی الله یې ګیس شکل ته بدل کېودا غنه رستو هور والی لازمین نه دا شیخا مخادا زیوشی گیز شکل تم بدلی دیشی او تغسیم الله جللہ جلال حب دی باندی اور اغا لگو او بازو د سچ جرات مانا اغا یو بل سره اٹوڑی دل چونکہ بازی سمن درونا اغا یو بل سرک بوتل کم او بر آوالی نمی یو بل سره میلاک شي او بیا هغېرسستو د نهور جوړ شي ور بلشی نو بهر حال دا به الله جلله جل ډ کې ی بل سره به میلا شيور به بلشی اربو ای سجرت تنور ایزا ملعو بالخطب ڈکوالی پا مانام رازی اربو ای تنوری داغی سجریو کو یعنی خشانک سره دک کو چیوروالی نو اللہ جلل جلال ہو بم دا سمندرون یو بل سر ملاو کی دک بشی نو رس پو مائی سطوری ستور بمرا فریوزی نو رس پو مائی او اللہ جلل جلال ہو چه دا دا نو بیا با دا غین روستو دا اوور شی آو دا با جهنم سرا آغا نو دا بل حالت شو نو دا شپک حالات مپسرین وی دا ابتدائی شپیلے سرا چکل منگا تاسو سیگو مثلا آو شپله شروع شي نو دا حالات آغا با شپیلے با دم رس چې هغه سره به دا ټول حالات بیا د عالمی شروع کیږي او هغه سره به انسانان هغه پنا کیږي بزګځه پوری ډېر دی اې د شمسو په وکه جنور یې لنبنه شپې لسر کوې رات کول کئ شیرانې ختم کړي شي نو تاسو ما بیګام الهیا خو به مکمل ختم شي چونکه میدان محشر کې بیا حدیث کې راځي یو میل فاصله باندې نو دوباره بیل پیدا کیږي اذر چې دی دیر را گول شي رانه ختم کړ شي نو بیا هم د دسن اسه طاقت چې یو ميل کې انسان ولړ نو د خولي بدس گئی به پدې کې پیت بنی محشر کې ځکه د لګ راکا ته کې زار سوي لګي وَإِذَا وَبَاغَ وَخِيَ النُّ جُومُو جِسْتُورِ اِنْ قَدَرَتْ خِلْشِ اِنْ قَدَرَتْ رَافْرِوزِ گَرْوَاتْ شِ نِزَامِ خَتْمِ شِ و اې زاو په ورکې الجبال او جړونا سوي روان به شي د خپل زینا او دغه د جوړکلی شي و اې زاو په ورکې الا اشاره چې د لسمیاشتوب لار به وخي او تل ات چټکلی او تل پر خدای شي به مالک په پروانه زدي و اضعو پا غوخی الوحوشو چه ایوانات زنگلی حشرت جمک لیشی و اضعو پا غوخی البحارو چه سمندر ناسو جرد دابل لیشی وورت نجور لیشی الحمدللہ رب العالمین و العاقبت اللہ مرتقین والسلام والرسولین محمد اللہ سلام اجمائی اللہ سلام آفیت و راتنسیب اللہ خیر و برکم اللہ رزی شکر و راتنسیب اللہ دغه <small> څه